Зібралося з десяток найкрутіших тернопільських хлопців, вирішили показати київському. Ну, не знаю вже, як вони мене називали, як у вас гостей приймають. Стіл накрили, нічого не скажу, рідко бачив кращий. Традиційна галицька гостинність. Зате сама компанія. В джинсах приперлися. Сонечко, ти їм лестиш, не міряй по своїй професорі. В джинсах, у спортивних штанях, куртках і футболках. Правда, з цепурами, все честь по честі, хто старший, того грубша, це як погони. Або як у середні віки, у королеви найдовший шлейф, у фрейлін коротший, а далі за рангом. Сіли за стіл, розвалилися, мов на нарах, розмови суцільна феня. Я, чесно кажучи, почувався дурним у своєму смокінгу. Посидів півгодини і пішов. А далі? Вони ж, напевно, образилися? бо сміявся довго і голосно. Ой, лялечко, насмішила, до сліз довела. Образилися, кажеш, ага, образилися. Ой, зачекай, не витримаю. Софія знизала плечима, ну що такого смішного, власне? Бос змилувався нарешті. Вони? На мене? Ой, завжди? Нарешті трохи заспокоївся. Ображатися серденько теж можна відповідно до рангу. Шістки на королів не ображаються. «А ви у цій колоді королі, я правильно зрозуміла?» «Ні, дівчинко, неправильно». Глянув зовсім серйозними і навіть трохи суворими очима і ще мить назад веселий Борис Аркадійович. «У цій колоді я туз, козирний. Зрозуміла?» «Чесно кажучи, не дуже». Я взагалі у цій субординації не тямлю, але козирні тузи мені подобаються у будь-якій колоді. В очах боса знову заграли веселі бісики. Ще пак. І як бідолашні шістки ображалися. Вони приїхали вбачатися аж до Києва, якщо тебе це справді цікавить. Деталі наводити не буду. У мене є люди, які знайдуть спільну мову і з президентом, і зі злодієм. А вже вказати кожному, де його місце і поготів. Отак. Результат ти бачила учора. Майже дипломатичний раут. В костюмах навіть з дружинами прийшли. Дехто, правда, свою дружину Либонь на вокзалі знайшов за 10 хвилин до початку. «А ти спостережлива крихітко!» «Ще пак! Жінка все-таки!» «До речі, дружина Олега справляє досить пристойне враження. Вона у нього хто?» «З доброї сім'ї!» «Університетська освіта все як належить!» «А працює ким?» Бос знову продемонстрував майстерність свого дантиста – «Лялечко, з тобою так приємно спілкуватися. Давно вже так не сміявся. Ким може працювати дружина такої людини? Тільки його дружиною?» «У мене колись була знайома канадійка, Олі, котра відповіла на таке запитання подібно. Я працюю дружиною мого чоловіка. Тоді я думала, що це можливо тільки у них». У нас теж, ну подумай, що їй на роботу з охоронцем ходити? А навіщо їй, у принципі, охоронець? Ці слова Софія не вимовила. Про це вона, як Скарлет, подумає потім. Що то за робота і за життя, коли навіть дружина потребує охоронця? Гаразд, Лялю. Ми сьогодні провели лінивий день, треба хоч увечері трохи попрацювати.